אביא אדוני על אברהם את אשר דיבר עליו. ויאמר אדוני, זעקת סדום ועמורה, כי רבה, וחטאתם, כי כבדה מאוד. ארדה נא ואראה, הכצעקתה הבאה אלי, עשו כלה ואם לא אדע. ויפנו משם האנשים, וילכו סדומה ואברהם.